Bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alameen wa s-salatu wa s-salamu ala rasoola muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa men tabi'ahum bi ihsanin a yomid din Allah naman uvar af ala nerojim, dhe vetem pritijindim dhe faal e karkojm ndersa lavdata dhe bëkimata allahu chofri muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bifamilatim bishokat dhe tajatat qindikin katru kdirindidna funtik sajbotin Të ndërrua Lëzër, edhe sot në këtë ditë bekuar, në ditë gjumaja, pëtakojme në këtë kohë, para kohëse e zanit, që si zakonisht të shfridzojmë për disa porosi dhe mësime që shpresoj që në bëjnë dobi dhe janë të nevojshme për neve. Të ndërrua Lëzër, për të shumë se njëriju është i prirun nga në të shmëria e ti që Zotje ka kryu, që gjithë mund të mundohet të evitën rëzikën nga vetja e ti. Dhe mund gjithë sanë që njëri u ka frikë, pej sajë dhe rëzikën, aj mundohet me ndërmarë masët e duhura për me shpëtun nga e rëzikë. Gjithë sanë që e rëzikën njëri unë, e shqetson, e frikësan, dhe e dëtyranë më përpjekë që me urujt nga kjo rëzikë. E rëzikët, që e kanosin njëri u njetë në kësaj botë, janë shumë të e ndryshme. Dhe ato janë shkallë, shkallë. Sikurse për shambullë smundja e rëzikon njërinë, po nuk janë gjitha smundja të njëtë rëzikshme. Ka smundja që është rëzikshme mirë, po me një rëzikshmërim më të ullët, kalanë. Ka një që është e fështirë dhe duhet, ka gjemë u marmete. E ka disa që edhe nuk shpëtën njëri pejsoj. Po adhe fatkeci të ndyshme që janë rizikojnë njërin, janë të lelejshme. Apo, ndaj tërmeti është rizikë shumë i matë. Por ndështëta pak shi që bjen është ma pak i rizikë shumë, e kështu me ratë. Dhe njëri gjithmonë është mundur dhe përpjek e gjithmonë që me i ikë rizikeve. Po në qëfë se balavacohet me to, mundur dhe me i marë masët e duhra që, me shpëtu nga e rëzikë, me sa ma pak pasoja, që kjo është natyra njërit. Mirë, kja saj përket kësaj bote, ka disa rëzikje të ndërgjët dhe zërgjët që e rëzikon njëri unë ditë për ditë, vazhdimisht. Dhe pasojat e këtyre rëzikjeve edhe në këtë dunja vinë, mirë po qartaz edhe tamam kështot i ka në botën tjetër e qka e rrezikon njëri u në masë shumëti, e që fatë këtë qëshë për balti rreziko shumë nga njerëzit nuk janë vëdishumë. Në mund, nga gjithë rrezik ik njeri. Nga gjithë rrezik njeri u munuat me i marë masët mbrojtë, se si kurse e cekëmë. Mirë, po kërë rrezik që për të du me volë, jo që njerëz nuk ikin, po dhe shkuin taj. Pse nga mungesa e vëdijes, edhe nga mungesa e njëhurisë për këtë rrezik, Sve të janë këtu rëzit që e ka qëtë loja? Rëzik me i madhë për njerin se më katimi, me i bo Allah gjuna nuk ka. Nga se, a, a, ka, a ka rëzik me i madhë për njerin se me i dole Allah për para. O, a i thotë, më shko kështu, jo në du me shko kështu. Njëri ujë, nëse vërshimi vjen kështu ik për vërshimit, nëse zjarën kështu ik për zjermit, apo nëse smundja është atje, është kanë atje ik, ndërse është, disë një farë mënyre, po jëtë menqër, në mënyrë mendjeletet e të regohet, i gudzim shumë për bal, rëziko që i vijen nga dënimi dhe i hdërimi Allah Gjellë Gjellelonë. Për këtar syetë, shumë popu i në botë, në të kaluarën, Zotë Gjellelonë i ka shkatëru, vetën përshka këse ishin të pavë mendhë shumë, madje të gudzim shumë dhe mendjelartë, në bërim me mëkateve. Ëm vënë mëkate publikisht, haptas, fora pa po umërzit më për asë çka ka thot Zoti për këtë mëkat. Dhe Zoti i Gjallë i shkatëroi nuk patën mundësi me i rezistuar dënimin Allah e Allahut te barekuhute. Edhe sot e tjerë i la Allahu në këtë botë, nuk i dhanë këtu kuptimin të shkatërimit, mirëpo i pran diçka më mëorde sa shkatërimi në këtë botë është llogaridhënia për Allahut të mënduar. Për ndaj, për një musliman të menqër, për një musliman që ka kuptu finë si duhet e ka kuptu i të si duhet, rëzik me i madhë se mëkatët nuk ka. Andaj, duke unisin nga kërë realitet, nga kërë njohje, besimtari monohet gjithë mund me ndërëmarë masët e dura si me urut nga mëkatët. Sa ka mëkatët që i bëjmë, e i dim që i bëjmë, edhe, themi se, Kismet e këmë bunë jetë O, qefë për komë, po nuk për mujë Dëse mundu me mu, arsujet uop Mëkatët përshamull që buroj për i zemrës Qfar mëkatët e në këtu të mërëndshme? Po, zilija, gjelëzija, mendimi keqë për dikën Apo, me adasht keqën tjetërit E orecja, e para gjukimi, e shumë tja që janë të mërëndshme ato Së shihin ato Njeri dim për mërëna që i ka Ose mëkatët e gjuës me bot fjalë me përgoju zot na rut me shpift me rajë me kote të djuhës me kote të veprave që bën me sy shikon ku nuk duhet dëgjojnë me vesh atë që nuk duhet ndoshta prek me dorë ku nuk duhet merrat që nuk duhet shkon me këmbë të tinë vend ku nuk duhet e me kote ndryshme që s'ti prini vdinjë novata veta e mira e kësaj feje të drejgjozë është e pët mira çum që ka kjo fe ju ona çe zot la kanë ndërmuaj të asht se gjuna që i ki iman veç mes tehe mes Allah Gjellewala. Nuk i nëvej me shku mikalzu, për shambull, hoqës me iur rëfy, mikalzu e kom këtë gjuna, e kom këtë mëkat, edhe hoqës me ta falë gjunojnë. Se ka e ndurë, hoqës su nja falë vetës vetë gjunojnë. Dhe të me shku të la, me kërku falë, zotë i mja falë tonë. Bëpto. Andaj e mire e këso e nështë e gjithë kush komunikën me mëkat se ti, mes ti dhe mes Allah, janë i falë e privatsia. Mirë po, nëse dëshëm me shpëtun nga mëkatimi, të mëhonë, në i mëkat që e bojmë gabimisht, në kuptim të asaj, befas në kapë, në hutikë, këtë qëka tjetër, të të mirë po, janë dë gjënaqës, si jam bashk befas, apo, në kjo jam bashkë, zgabim që më në kanë zonë, i, i dim në asë slipinit e qëfar i kemë ato. E qëka duhet me nërmor një musliman, që me e mbrojt vetë në ti, ose me me formulën ndryshe prej ka besimtari e merr forcën e tij që përballë mëkatimet me koni fort, do të thonë jo. Se kanë vjen mëkatimet e ligës. O, çfarë ka pas në apostolloj. Në no, ligës, apo përball gjithë ato ligës, ski takat me qut dorë, do të thonë ju. Jo. Ski takat me lëviz gjunjë në as moj. Ski, çasto të vjen ai këra. Ës prej ka me si besimtaria e, besimtari e merr forcën. Prej ka motivojtaj Bin dhe preras, mir burnura, që bëndë shumë dhe preraz, të amanë mirë burë në ora, që kështë e ka një muslimat, jo, për i ka, duhet fërës, duhet fëqim, duhet mu fërësu, nuk, nuk shkom bashkala, që njëri është i dëpt, Allah në thotë, o khulli kal insano, dhaifa, njëri është i kruar i dëpt, apo një epshem posh, një kojt e korit, një lakmij e, e banhor, që shtu të njëri, andaj, unë d Ti përmenit disa prej Burimeve të forcës të Motivimet që indimojë muslimanit Me ku një forë për balë këti reziku Me i rezistu Reziku të mëkate Djetar di kam përmenit shumë për tjune E on dua sëtë Mi përmenit disa E pasaj dhe disa tira Pse ju sa so ma shumë ma mi për neve Sa so ma, so ma përkrahi e për neve është ma Me e favarshme Apo Dalën kur i ki, dy u shtarë që të një mojnë e kur i ki 10, 20, 50, dalën, e këte një u shtarë të allaut që pa të qënë ty me të një mu këndër më katit, këndër gjinajt, këndër pumëve të këshia, këndër pumëve të liga, që të të të me këni fort, stabil, me i thunë jo, me rrafuzu, me u përmirsu, me këni me mirë, me u pregadit që nesër me dalë para allaut sa me i pasër. Të ndërëdozër, e para që të të filloj me të është prej motiveve, prej burimeve të forcës besimtarit që ti rezistan dhe të shpëtan nga reziku i mëkatimit është, madhërimi Allahot Azov Gjellat. E madhënu, Allahot Azov Gjellat. Me pas për asysh, pushtet një ti, me pas për asysh, sundimin e ti, me pasë përshusht madhlinë e ti. Vëllaj, sa ma prezentë është madhlinë e Allah në të zemër në tonë, ma i forti e përbalë më katit. Nuk mundë është, jo e që përbalë më katit, po ma i forti e përbalë kujtë do koftë, kër e kinë zemër madhlinë e Allah të azot gjellë, përse, nga se gjithë s'ka të ndukët e pavlirë e vogël, nga se qëka ka po me konë që është të, madhlinë e Allah të azot gjellë e kathir një djetar me morën pyqe pëse për po flet ti për ma prish mu apo asë zlumë qarë s'kanë qefë mja u prishëm e kathir hajde ka pëse ti për ma prish mu edhe kër e kathir kë zlumë qarë i dikën ata rëthje e kanë di që kë o adhë që mu halashtis o në qa që konë diktatorë zlumë qarë i madhë kë djetarë i ka pasem iz i bën abdus selam në djetorin malë ka jetu në atë kohë para <coughs> shumëshejë kujve në Egjipt. Edhe kur kahim rana i ka ndru pak do lafe me atë zlumëqarën e allat atë tonë të ashtë piqenë teshtë atë naltë që mësë me istërpik gja kujtis dhe ka ndi që këshkaj. Kjo e patë puna ti. Mirë po so pëndrujnë lafe a i po zbutët, a i zlumëqari e kjo ma fortë me atë të nërinë Po i ka zonë se keq e ki edhe së mëj me tonë që i mirë e ki. Diri saj po i thëtë në regullë, veç ma ka dole. Apo ta shë ai zëllumë qari. Edhe po i thëtë, ka mu bo mirë, që ashtu që po thuhë të këra me bo. Këta po që ditën, dhe shla që i qunë fistunat. Apo po që ditën. Edhe kur dulë këj, shkun me vetë, pe i ka të tonë këtë fushisë, këj rëziko këj, pe i ka të tonë këtë. Tha, valaj, ku le kujtohe madhni në Allahot E në daljen për Allahot Si një macë mu ka duk Epo, madhni Allahot i zvoglohen senat A ma kur s'ka madhni të Allahot Do këtë mizë e modha, fëtëm Do këtë një senjë më gëli madh Kësh, kjo kodër, kjo s'ka përcet, kjo, kjo problemë është, apo Për ndaj, rete madhni në Allahot zemër Zvoglohen rëzicet e mëkatet jashtë, fëtëm <coughs> Allahu gjallë levala <coughs> të ndërru dhe zërë Për njerë që e ja kanë muhu Zotin Edhe s'kanë besu drenë Zotin Madje kanë marë dhejt me folë për Allah Në gjithë që ka, që ka si ka, jemi thonë njerit Njerit, jë Zotit Allah u Gjellevara që ka thot për ta Thot vëma qadarullaha Hakka qadri A dhe një ku është problemi t'yne është se këta Nuk ja kanë ditë Zotit Që shduat madhin Me ditë madhinë Allah u Gjellevara U a i bën njeri shëkë Zotit Për shamu Allahu i vërtetë që merran ta dërohet. Meqati më i madh është mi bë Allah të shokë na dërim. Mi ja bashkangjit përshëmbull në njëri. Çfarë ashtu çu është lut Allahun e lut edhe këtë. Çfarë ashtu çlutut të Allahut i lut të tekina, i bën shok Allahut na dërim. Çu që njëri me pas në pas në traum madhnimit të Allahut, pa bëhet barabartë me këtë. Ku është Allahu, ku është krijesa? Ku është fuqia e Allahut e ku është krijesa? Ku është furnizimi ku e po mungon mendimi i Allahut azza. Ai të ndrojë dozën, njerëzit sot i marrin punën hajgara, apo profeti ol jemon, haye inshallah, a din çka i bëjmë profet jemon? Apo më përqufi me, me lutjet e Allahut, bajaqi bajaqi i bën punë rrezikshme. Mos më mos më i fal pas vaktit me ti i ke dija apo s'te ke fal. Bajaqi është punë e madhe kjo. Bajaqi është punë e madhe. Nuk dimë me madhë, të kallosur është e madhe, a më fort e madhës edhe ak shamin që është do të reacija dhe sabahua dhe. Mirë, po kujt i do këndën të vëgëja këtu? Ajë që e ka Allah unë të manë në zamër. Apo? Ajë që e ka Allah unë dëvogën në zamër, edhe me e këndërtu Allah unë i do këtë vëgël. Nga se ketë vje piktuit, rritë e Allah unë zamër, madhënoje, apo? Të rritën edhe obligimin dhe i ti të boni, a zvanë të melonë kurqysh? Andaj mandimin dhe Allah unë gjëllë është t Në era sukun muslimanë, sik çka si sahabët qiu qon i dhujtor. Edhe ka dash të më shku tek pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, po jo me një të mirë, me një të keq që shku. Kur ka shku te xhamia në Medinë ku fal pejgamberi alayhi sallatu ve salam, i ka gjetë ka fal namazun e akshamit. Und ai përjasht mëranë pejgamberin për po fal namazun e falë akshamit. Edhe ai kur arab Kubitu, pejamele, zem, pejamele, zem, ka lizu, e ka kuptuar, çapo lexon pe gamë, mëso, pe na mazë ka marrësh. Pe gamëzmë ka thënë do që lezu, kaptin e tur. Turrë shkodër ku ai ka folë Musa tani e selam. E Allahu në sure ka mbërtur në emrin të kësaj kodra, ku e ka shpallë Musa atë të vëratin. En kët kaptin yë ndajet në fund surës Allahu thot em khuliqu min ghayri shay'in ebhumul khaliqun. Em khalaquss samawati wal arda bel la yuqinun. Këto ajetë për i këndën për i gamirë e sëmë, e aj për i ashtë për për të veqë më së falë shkurëse, aj të ashtë orme e të keqë orme. Mirë për i njën këto ajetë dhe këto ajetë e për e godosin zemërën, aqë fartë për i arruthullën kamplet për shtypen e mendimin. E qëka thuin këto ajetë? Për i gamirë e sëmë për këndën ajetë, aj, aj për mërështë si me më thonë mu, për këndë A thuvallë, u kryuam pe jazëzëja që është kur që s'ke u banëna? Em humul khalikun, apo ju i një kryuësit, kush ju fali, kush ju kriaj? Em khali e ku sëmavati wal ardha, apo më zvallë kriuan qete dhe token, kush ju kriaj? Ju e Allah! Dalla ju këjnun, mirë për problemi është pak po bindeni, pak këni madhnim. E dhe kër e këthejnëri, për nime kush më fali mu, kërkën si më konë, babën tëjmë, nonën tëjmë, këto, këqilë, I madhë dhe kështë e ka po këtë pun E dhe këmë madhënim i Allahot I andryshoj komplet qasën Po sa u falë pegameri sa sëllëm Erdë në gjami Edhe jashpaliosin njëtë njët një në kesh njerë që ka pas Po tha Këto sëni bë njeri këtu Që i lezuve të i sëni thët njeri këtu Edhe u bu musliman Qëka e bu një musliman? Qëpar i andry mendimin? Madhënim i Allahot gjerë në gjera lopë Dhe në në drorë, Allahot është i madhë Në themin në, në mazë, Allahu akbar, s'ka me më mazëzotit që të gjithë në gjithë në ljoftër, s'ka Allah është me imatë, për endaj, njëri prej njërës së provum, këshparon të lashe, në probleme ndryshme, edhe, po e njën do të buduaj, të bulutje, po për njën e të bulutje, të thonë, o, gajlja jem, o, të lashe që më kërruk, bollë e ma dhe i, për që kam një zërë q Un boll boll ke rrok, boll gale po kam. Amë kam një zot që jo ma si e më i madh se ti. Ai kemo mahik, mos mbushë unë atën. Ma ni Allahu xhallajelal. Allah është i madh. S'ka telashë në botë, s'ka problem në dunjë, apo ç'ka mundsi me thon Zoti, do me Allah drub jam po ka kështu? Ja s'ka kështu. Hic po. Andaj besim to e marrën Allahun ndoë e marrën Allahun xhallajelaluhu un telasha, po edhe për boll mëkatet. Po. Ndoshta e kam marrë du, këtë duket pa përçefi gjinoja më. Allahu është i madh. Madhni Allahu të pengon në -në, nga mokatimi. Selam. Më marrën mekan. E dyta të ndërkohë që i ndihmon besimtarët më ulargu nga gjinohet, më pastrua, më i thonë jo, me kon pak më i çendrurshmi, "Jo." Më i thonë, "Është e para them, madhërimin dhe Allahu që dha lufit." Me madhnu. Me qenë Allahu për ty majhë malë se gjithë dhe gjë. Tamam që i shtush Allahu akbar qashtu qa me kone njëtë. Allahu akbar. E dyta, dashurija ndë Allahu gjithë dhe gjelalu. Apo, kër e dënë Allahu të barëk vë tala, ato gjera që Allahu i, nuk i dënë, edhe tisë kim i dështë. Ato gjera që i dënë Allahu kim i dështë. A ke po njëtën një e për dheqme? Kur di kush di kanë e dënë. Kjetë ato që i ka pasë për poras, kur se kësh bë, tash i bënë. Apo? Për shamur, ka asënë që njëri, kur se ka poron që i bënë, tash për e vlad i bënë. E kanë ru, po të kur se kësh bë këtë ati, po të kur se këtë... E, tash, për bëjë kënë soni, pa po, po, dashnija për e vlad shtimë me i bënë. Dashnija për tafërmin, për primëdin, për... Së me i bënë. Nadje edhe, edhe dy qiftë e kur dashnonë me zveti, filluin tani, Edhe gjithat njëjë më kujti. Për sa kaqoj dashnia ishte me ndrushje të kaher apo? Sa dashuria është e tillë, ja ndron një disponim bimrëna. E nëse dashuria tendëllozë, kusht ndryshime bën kur është ndaj krijesës, me dashkë krijesën ta ndron sistemin e jetës së ndrëmt. Njeriu rën gjithë natën pa gjumë. Apo edhe hiç nuk i lutet për dashnisë që po ka mundësi me shpërbëj fmijët vetë atë. Apo etse kokolos. Qka, se ka problem Kajtë pare që e merë fëmiju bë bëkja Allah në rujtë me pasë lazën me shërua dhe qëka Hejtë se ka gojle Me dëshni jep Edhe shët Hejtë se ka gojle Pse? Dëshni jepër të eshte me bëbëm Këja dëshni që ka Ja ndryshën njëri gjendin Kër është për balë kujt krijesës Në në sonim E qështë me të ndryshu gjendin kër është për balë kriusët Allah o gjallë avala thot ata që e dojnë Allahun e dojnë më fort se ata tërë që dojnë një jetë të thonë. Domthon, nëse një njerëz i gatish me sakrificuop për një njerëzit tjetër, kushdo kofta i baba i tij, vllau i tij, djali i tij, kushdo qoftë gruaja i tij, burri i saj, kushdo qoftë, është gjenë një më sakrifikuo dhe më ndihmuj sistemin e jetës për shkak të dashurisë që ka. Allahu thotë, ata që e dojnë Allahun, bujnë më shumë se ata që bujnë një jetë të thonë, apo? Dhe dashuria për Allahun dhe xhallallahu. Do ku mund të bëhet punë? Shka kësë e dhënë Allahun të barekotar Andaj Allahun gjëllë avarat të ndrëzër Kësoj dashnija ja ka vendurës një prëvem Skallon bashkë ashtu veç me konfjallë goja E duë Allahun Ja po, ka vendurës Allahun një prëvem kësoj dashnija E ka thonë Kullin këntum të hibun Allah Të të biuni Ju hbib këmë Allah Thuaj Nëse e dhëni Allahun Ndjek në rrugë në Muhammedit A.S. Apo A i që e dhënë Allahun Të nërëzër, nuk ka mundësi Nuk ka mundësi për shumës me dashtë namazin A ka mundësi? Ja vëllohi s'ka mundësi Ajë që e dënë Allahun Nuk ka mundësi me i dashtë punë të mrapështaj Pa mundës mërështë, s'munët Nga se dëshnijen dhe Allah Ja i lëcën punë të këqia Ja bëndë shëmëtume, si shëheq Të mira Edhe ja bëndë të dashtë a punë të mira Ajë që e dënë Allahun A ka mundësi të nërëzër mës me Sadakën Aj që e dënë Allahun A ka mundësi mos me qi e da shtjetimin Aj që e dënë Allahun A ka mundësi që më janë rënë Me i një mu fukaraskor Dashnija Allahut, kdo, knaqet, Allah për Allahut jë bënd të leta këto Të knaxhme, knaxhët Pëse Allah e ka mundësu me koni mirëve Dashnija për Allahut a ka mundësi Me leju Që një njëri për shambull Me bo për të këshia Së ka mundësi ato Një musliman në cëllëdi Nga dashurian dhe Allahut E përmenë Allahon Jelle Jelal hu Me qa thotë La Ilahe Allah Me qa Me gjuhën e ti A po A thush Subhan Allah, Subhan Allah A thush me gjuhën të ndë A thush Pse e thush kët Pse e dënë Allahon Pse e kënën fatin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahman Arrahim Pse e dënë Allahon Andaj Ajo gjuhë Që po e shpetë dëshnin dhe Allahot So ma shumë ka dëshnin dhe Allahot Aqma edhë të i vjen me shhoj dikën. Aqma edhë të i vjen, rani vjen me përgojë së munët, nga se ëmbëlsia përmenës Allahot ja bëndë shumtuar apo në të këqijanë. Sa ma pak ëmbëlsirë në gjuhët tona, apo të përmenës Allahot gjelën e gjelën e hu, aqma pak edhë, si doket të një, edhe ma e qëtë, ta i dikën, edhe amëri doket, Allah në rujtë me bojët fjallë, me folkeqe, me ekstumeratët. Pra najtë ndrozer dashuria ndalla o te barekuta ala te bën me 20 punë të mira edhe me nga qia të bën më dërgon kapuçë të japën wallahi nëse do të Allahun kimë dosh namazin kimë u knoash të u folmë ndër kimë prit më ardha kurs kimë thon po vakti po kohë apo puna apo ikis më as kokë dash, dashuria nuk lën me sti punë të mira s'lën nuk lën a komunci për shemb në njëri s'te e don shtuqi ç'i çëmënat më të tashëm apo edhe kimë na tja për mësja më letë nora dy me ta, apo? nora një me ta, haj se rrimë son taj, ja, s'pën kështo, gjithur e përro kështë që më letë me ta, për. dash një e pën këtë punë, dash një e pën këtë punë, ose me të tonë, dikujt me i thonë, për njerëzë me i thonë për shamu se, në filon vendi, kanë me shpërndasët, kanë një mjarë, nora një du të më kona ty, a thot dikujt, shka e kanë treqë atë Jo, valla, shkom dëmë e të sa atje e bërë Apo, pëse dashnija për mi fitu që ato Eshtë një me shku për para to. E allah po thot Hajde në gjami Se që shëtë shpërblej A dhe ishe njerës Dikush vjen shumë vonë, dikush vjen heq Kësë me të isha Allah ma vonë Apo, e pëse bën këtë punë Dashnija më ngënë, valla me pas dashni Su një dadë gjami së korra A i me tërpë dadë, shkom kërym punë të vetë Apo zemre e të të mend të përmendje Allahot të adorimi ndëti. Dashuria e bën me onë rritë gjinojnë, dashuria e bën me ulergu për gjinojnë. Nga si dashuria ndë Allahot të nërozër, i ka mjaftu besimtarit nga dashuria qdo gjithë që Allahot gjallaut nuk edhe në përsa. Dhe e fundi që me të du me përmbyllë, përstat që kam pas një jetë me fol, në lidhe me këtë tem që që kanë animën me kontë mirë, me, me, me i lërgu gjinojnë, me me me me me po punë mira motive që na që na stimulojnë na nxjiste na ushtej me ambicie për me u postro varg dhe mestër shtatëdh apo rathom madhnia e dyta dashmia ndezë e treta begati dhe mirësia Allah e Allahu ta zotëjë ata apo Allah ai që të bën mirë vazhdimisht atë ditë që varg po të bën mirë dje morrë pinit tani më kthim më të keq njeri marë, të gjelote, e por. E por, një herë dje morrë ju Allahu ta zotëjë apo po një herë për shembull Gjithmonë po të bëj mirë. Gjith. Në Sabat vjen buk, në Mazita të bjen pam, na kshon vjen diçka, apo tani, jafë, jafë, tesha, tani renditja, jo, jo brin tesha, të ikpuca. Do stop, na ka dy tre ditë ajë do punë thjeshta, ama gjithë po të bën mirë. Ai ende me bokeh, s'të thua më thon të thiem. Po djemora se mirësia e tij të fshilgojnë. Kë më njëra ka thon. Nuk mund jë bokeh. Ne Allahu جل و اعلی ti do gje fron po mir, gjithçka shtuna ti Allahu po të bën mir. Apo tashti tunait ti po m'gonu mu Allahu po zgjël me ti bekat të vazhdueshme. Kush po ta mundson me m'dëgju të dë mu dërsën? Allahu جل و اعلی. Ti po m'gonu mu zemra po punon. Apo m'ushni po punojnë. Pa pa diën ti, pa i thon ti kur gjë. Se mos i ti i thon moshitë m'ber çikaç edhe shoç çikaç, ti zdimi thon. Apo ti zdimi thon zemra sa na thith gjaka sa na ti nuk ça dim na mi thon apo? Epo, kush pja mund sënë kështu? Ta manë precis, radhme, Allah Allah Sa so virus e është usilë, nësëshëm Sa so bakteria është, trunë Allah E është ka në vjene dhe në Allah dhe të qëta më së marrak Epo, trunë Po mbron të mbronë të zdinë Sa so rëzji që ty të kanës në ditë Allah dhe të rumpi ty në bë Që kështë dhe që i ka që të bënë mire A e meritanë me aktyme të keqa? Jo, Allah dhe Anderë bëzë dhe të z S'i kosa kavon dietarët. Sa është? Pome e shëmtueme atë rrezë. Vetë këto pome pa e pastë dhe bëhet e qartë këta që do të thonë domosdjemë tani. Sa është pome e shëmtueme? Që 1 lek vjen nga qili me begati pe Allahut te ti, e 1 lek me gjuno aty ashtë ka Allahu gja të leura. Por akë 2 lek kur takojnë, 1 lek poshtë bërt limete begati e një po çon gjunoa. Ku të pja çam këtu limete filonit? e tkutën këto gjunat filonet interesante me Allah thonë. Që ti s'do të bëj kënd mirë, ti bëj Allah të keq. Që nërmë me lekë do të i me punë të mirë Allah thonë, apo që të zati të ndë 2 me lekë. Edhe një të qum mirë, një të marr mirë. Të dy. Ngase është e keq që kjo punë, ai po të qen mirë atë, pejsnalti, pejsporti po qen fjalë si ka, si don ai punë e kështu marr. Korakoni kur po me parasysh munduon që gjithmonë, apo këta 2 me lekë Gjithmonë mirë me qen, ai pij Allahu që vjen gjithmonë mirë me të mira, kur me të kejas vjen. Po edhe ky pij neer që që tek Allahu që a kaburubi, që tek Allahu, çka ka bëruar, bë çka ka bëu, komëlesh raportojnë tek Allahu xhallahu wala popun ton, ai s'ka nevojë. Mirë po raportojn për me qen dëshmitar se e ke bëu çu që ku ka pa me lekë, ku ka shumë me lekë këtu me radhë. Prandaj kujto beqati të Allahut xhall. Deso se Allahu thot wa anta tudu ni'matallahi la tuhsuha. Ne do ne numru beqati të Allahut sikini mos i kurr, atë shumë më. Por diso nëse i kuptan, është e se Vëqë nësejgjë dhe menajtë anë i sunja Ja, po Allah, të haukë në fëllënimi të më Po Allah, gjallë ola, s'ka kërku për njëve shumë Pak pa dhësësane Mirë po, letë në turpran begatia Allahot Letë në turpran bëmirsia Allahot Letë në turpran bujaria Allahot Letë në turpran kujdesia Allahot në dëjneve Që nështë të bëjmë gjina Bërë s'pako, jo qëllë imeshtë Beliu spaku tu e dit. Zgabem shumë njerëz, gabojm. Pendum tek Allah më një herë atë. Mir po, të ndrëllëzër, çdo kush pinive din çfarë gnohe kë. Çdo kush pinive din se ç's'pas s'oft me çit punë Allah me taku. Ti e din, cila është ajo punë apo. Cërin janë ato punë që ç's'pas s'oft Allah me të çit për njerëz. Ç's'pas s'oft ti. E çato, heçi. Po s'po mujt, çata po ti përmendi këta përkrasa, po. Me madhnin i jek, me dashnin i jek edhe më. Njohet begative dhe mirë njohet nga mirësive të Allahot Bësh rezistent dhe i mëkateve dhe i ndërmer mas dhe duhura që të mbrojsh nga reziku i mëkatimet Pa dushim se ka shumë tira që në ndihmojnë Mirë për po përsa desha me këto me, me, me përmledhë këtë legjirat Lysë Allah në manuar që Zotë i Gjellë Gjellë Hu në ndihmojnë me lërguj qdo pun të kjeqe Edhe Allah në mundësov që me iheshu zemra tonë, gjuhë tonë, gjumëtyr tonë, venë tonë, nëja tonë me, punt mira, punt këndshme që Allah është ikna qërën me to. Allah në ndihmovë në këtë rrugë, me kash për edho fundë, Zotë jështë problemë, të sallamë në muhammëdin, vë në alihë, sallamë të ishë, sallamë të ishë,